Kan du række mig termokanden? Ja. Værsgo. Vil du have en kop til? Ja, tak. Må jeg også bede om mælken? Ja, værsgo. Så er det snart weekend. Skal du noget i weekenden? Ja, min kæreste kommer til København i weekenden. Har han været her før? Nej, han har aldrig været i København før. Skal I så på sightseeing og i Tivoli? Ja, selvfølgelig. Jeg har lovet at vise ham hele København. Kender du forresten en god restaurant? Ja, jeg kender mange gode restauranter. Der ligger en supergod italiensk restaurant nær Tivoli. Perfekt. Er den dyr? Nej, det synes jeg ikke. Men du skal huske at bestille bord. Der er altid mange mennesker i weekenden. Okay. Har du telefonnummeret på restauranten? Nej, jeg tager det med i morgen, men vi må i gang igen. Ja, vi mangler stadig et par vinduer.